Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ третій Навіть дні, які завершуються грандіозною битвою проти божевільного привида та подорожю через кордон між цим світом і світом духів, зазвичай починаються досить нормально. Цей, наприклад, почався зі сніданку а потім з роботи в офісі. Мій кабінет знаходиться в будівлі в центрі Чикаго. Це стара будівля, не в найкращому стані, особливо після того, як минулого року виникла проблема з ліфтом. І мене не хвилює, те, що багато хто каже, що це моя вина. Коли гігантський скорпіон розміром з ірландського вовкодава проривається крізь дах кабіни ліфта, треба бути готовим до відчайдушних заходів. У будь-якому випадку мій офіс невеликий. Одна кімнатка, але на розі, з парою вікон. На табличці, що на дверях, просто написано «Гаррі Дрезден Чаротій». Відразу за дверима – стіл, завалений брошурами з назвами типу «Магія та Ви», «Чому відьми не тонуть швидше за інших?» І більшість з них написав я, бо вважаю, що нам, практикам, мистецтва – Важливо підтримувати хороший імідж у суспільстві. Усе, щоб уникнути ще однієї інквізиції. За столом далі раковина, стійка та стара кавоварка. Мій стіл навпроти дверей, а навпроти нього пара зручних крісел. Кондиціонер гремить. Вентилятор на стелі скрипить при кожному оберті, а запах кави просякнув килим і стіни. Я тоді зайшов. Поставив каву і розібрав пошту, поки та варилась. Лист подяки від Кембелів за вигнання привода з будинку, рекламні листівки і, слава Богу, чек від імені міста за останню роботу для поліції Чикаго. Це була неприємна справа загалом. Виклик демонів, людські жертвоприношення, чорна магія – усе в одному. Я узяв каву та вирішив зателефонувати Майклу – щоб запропонувати розділити мій заробіток з ним. Хоча вся робота була моя, а він з Аморакіусом прийшли на фінал. Мені випало битись з чаклуном. Він боровся з демонами. Хороші хлопці перемогли. Коротше, за 50 баксів на годину заробив чистих дві тисячі. Майкл взагалі відмовиться від грошей, бо завжди так робив, але принаймні потрібно було подзвонити та спитати. Особливо з огляду на те, скільки часу ми проводили разом останнім часом, намагаючись відстежити джерело усіх примарних подій у місті. Але перш ніж я встиг зателефонувати лицарю, задзвонив телефон. «Гаррі Дрезден!» – відповів я. «Привіт, містер Дрезден!» – почувся теплий жіночий голос. «Хотілося б запитати, чи можна отримати хвилинку вашого часу?» Я відкинувся на стільці і відчув, як посмішка розпливається по моєму обличчі. «О, міс Родрігес, вірно! Ви ж та надокучлива репортерка з Аркейну. З тієї жовтої газетки, яка публікує історії про відьом, привидів і бікфута. Додайте Елвіса», – запевнила вона. «Не забувайте взагалі про нього. І, до речі, мене трохи повисили». Тож мою колонку публікують видання сумнівної репутації по всьому світу. Я засміявся. Ти там як сьогодні? Голос Сьюзен став іронічним. Ну, мій хлопець не з'явився на побаченні учора ввечері, але крім цього, я скривився. Так, знаю, вибач, розумієш, Боб дещо для мене знайшов і це не могло чекати. Так, стоп. Перебила вона своїм вічливим професійним голосом. «Я дзвоню не для того, щоб обговорювати особисте життя, містер Дрезден. Це діловий дзвінок». Я відчув, як посмішка повертається. «Так, вибачте, міс Родрігас, і прошу, продовжуйте». Учора ввечері в старому місті ходили чутки про ще якусь примарну активність. Я подумала, що ви, можливо, захочете поділитись кількома деталями з Аркейном, «Ну, це взагалі може бути не зовсім професійно з мого боку. Деякі мої справи є конфіденційними». «Містер Дрезден, я б не хотіла вдаватись до відчайдушних заходів». «Чому, міс Родрігас, Ви ж відчайдушна жінка». Я майже побачив, як вона підняла одну брову. «Містер Дрезден, не хочу вам погрожувати, але ви повинні розуміти», що я добре знайома з однією молодою леді з вашої компанії, і що я можу зробити так, що між вами виникнуть дуже незручні ситуації. Я розумію, але якщо поділюсь з вами історією... Точніше, дасте мені ексклюзив, містер Дрезден? Ексклюзив. Поправився я. Тоді, можливо, ви настанете створювати мені проблеми? Я замовлю за вас навіть слівце, це. Ледь не розсміялась Сьюзен... А потім прошепотіла. І хто знає, можливо, комусь сьогодні пощастить. Я задумався. Привид, якого ми з Майклом вчора прибили, був великою істотою, що ховалась в підвалі бібліотеки Чикайського університету. Мені не потрібно було згадувати імена будь-яких причетних людей. І хоча універу це не сподобається, я сумнівався, що його репутації завдасться багато шкоди. Крім того, сама думка про карамельну шкіру С'юзан і м'яке темне волосся... Короче, від такої пропозиції взагалі-то важко відмовитись. У вас ручка поруч? І, звичайно, ручка була поруч. Я провів наступні десять хвилин, розповідаючи подробиці. С'юзен усе записала, поставила кілька чітких лаконічних питань та витягла з мене усю історію за менший час, ніж я думав. Вона справді гарна репортерка. Шкода, що витрачає свій час на репортажі про надприродне, на речі, в які люди відмовляються вірити століттями. «Гаразд, містер Дрезден», – сказала вона, вичевивши з мене останні краплі інформації. «Сподіваюсь у вас і у молодої леді усе пройде сьогодні ввечері добре». «У вас вдома». «О дев'ятій». «Міс Родрігес, а ви нічого більше не хочете обговорити?» Вона хрипко засміялась. «Можливо, і хочу, але це діловий дзвінок». Я теж розсміявся. «Ти неможливо, Сьюзен, і ніколи не здаєшся, га? ніколи «Ніколи-ніколи», сказала вона. «І що, ти б справді розлютилась на мене, якщо б я нічого не розповів?» «Гаррі...» Ти не з'явився на побачення учора ввечері, не сказавши ані слова. Я зазвичай не терплю такого ставлення від жодного чоловіка. Якщо б у тебе не було для мене гарної історії, я б подумала, що ти пішов бухати з другом. Ага, з Майклом. Він просто справжній тусовщик. Тобі все ж доведеться колись нас познайомити. До речі, ви там хоч наблизились до того, щоб з'ясувати, що відбувається із приводами. Можливо, якийсь сезонний аспект? Я зітхнув, прикривши очі. І так, і ні. Не можу зрозуміти, чому привиди, здається, одночасно божеволюють. І, до того ж, ми не змогли змусити жодного з них протриматись досить довго, щоб я добре міг на це все роздивитись. До того ж, у мене є дещо, що можна спробувати сьогодні ввечері. Проте все ж Боб упевнений, що це не проблема, пов'язана з Геловіном. Я маю на увазі, що минулого року привиди не казились. Ні, казились перевертні. То була інша ситуація. Я до того ж змусив Боба працювати понаднормово і стежити за світом духів на предмет будь-якої активності. Якщо щось ще збирається вискочити, ми про це дізнаємось. Гаразд, сказала вона. І на мить здалося, що С'юзен хоче покласти слухавку. Але вона додала. Гарі, я...» Я чекав кінця питання. Але коли Сьюзен замовкла, запитав. «Що? Я просто хочу переконатись, що з тобою все гаразд. Склалось чітке враження, що міс Родрігес збиралась запитати або сказати щось інше. Проте я не став наполягати. Я просто втомився». Пара синців від того, що послизнувся на ектоплазмі і впав у картотеку. Але все в порядку. Вона розсміялась. «Ну, це створює певний образ розбушаки. То що, сьогодні ввечері? «З нетерпінням чекатиму». Зі слухавки долетів приємний маленький звук з натяком на сексуальність. І отак ми попрощались. «День сам минув досить швидко». Була купа звичайних справ. Створив закляття, щоб знайти втрачену обручку, відмовив клієнту, який хотів, щоб я наклав любовне закляття на його коханку. Хоча моє оголошення в жовтих сторінках говорить ніяких любовних зіль. Але чомусь люди думають, що їхній випадок особливий. Потім відстояв чергу у банку та направив нового клієнта до приватного детектива, а ще зустрівся з початківцем піромантом і спробував його навчити дечому, щоб той припинив випадково підпалювати свого кота. І от кінець дня. Я саме закривав офіс, коли почув, як хтось вийшов з ліфта та почав йти до мене. Кроки були важкі, ніби від черевиків, і поспішні. «Містер Дрезден?» – запитав молодий жіночий голос. «Це ви, Гаррі Дрезден?» «Так, це я. Але я саме йду. Можливо, зможемо домовитись про зустріч на завтра. Кроки зупинились за кілька футів. «Будь ласка, містер Дрезден, я повинна з вами поговорити. Тільки ви можете мені допомогти». Я зітхнув, не дивлячись на жінку. Вона сказала саме ті слова, які потрібно, щоб розбудити мою захисну жилку. «Але я все ще міг піти». Багато людей починають думати, що магія може витягнути їх із біди, коли розуміють, що не вдасться її оминути. Я з радістю вам допоможу. От тільки завтра вранці. Я перевірив замок та почав відвертатись. Почекайте. Вона схопила мене за долоню рукою. По зап'єстю та ліхтю одразу ж пробігло покулювання. Моя реакція була миттєвою та інстинктивною. Піднятий ментальний щит, А потім вирвав руку з пальців жінки та зробив кілька кроків назад. Рука і плече усе ще поколювали від дотику до енергії її аури. Це була худорлява дівчина в чорній в'язаній сукні, чорних берцях і волосі пофарбованому в плаский чорний матовий колір, Риси обличчя м'які та милі, шкіра бліда, як крейда». Очі запалі, затінені, і блистіли настороженістю бездомної кішки. Я розім'яв пальці та уникнув зустрічі з очима дівчини більш ніж на мить. То ви практик, тихо сказав я. Вона закусила губу і відвела погляд, кивнувши. І мені потрібна допомога. Вони сказали, що ви можете допомогти. Гаразд, я дійсно даю уроки людям які не хочуть зашкодити собі неконтрольованим талантом. Вам це треба? Ні, містер Дрезден, точніше, не зовсім. Тоді що ви хочете? Я хочу вашого захисту. Вона закинула пасмо волосся за вухо. Бо якщо ви не погодитесь, я не впевнена, що переживу ніч. Кінець третього розділу